Navodi imam Buharija u svom sahihu da je Allahov poslanik alaihi salatu ve selam pobratimio između nekih ashaba. Među ashabima koje je pobratimio bili su Salman el-Farisi radi Allahu anhu i Ebu Derda. Jeden dan došao je Salman kod svoga pobratima Ebu Derde radi Allahu anhu. Kada je došao, zatekao je njegovu ženu pa joj kaže Šta je s tobom? Pitao ju je, jer je vidio da je bila oskudno obučena. Kaže, tvoj brat Ebuderda Derda nema potrebe za Dunjalkom. Zatim, kada je došao Ebu Derda, stavio mu je da jedu. Pa Ebuderda postio i nije htio jesti sa Selmanom, pa je Selman insistirao da jedu zajedno. A onda, kada je pala noć i kada su trebali spavati, Ebu Zer je htio da klanja, nije htio spavati, pa ga je u tome spriječio Selman i rekao idemo spavati. Kad je prošla noć, odnosno kad je došla zadnja trećina noći ili zadnji dio noći, onda Selman kaže, hajmo sada klanjati, pa su zajedno klanjali. Kaže Selman, kada su završili sa namazom, kaže, Ebu Drda, tvoja žena ima pravo ko tebe i tvoje tijelo ima pravo ko tebe i tvoj gospodar ima pravo ko tebe. pa je nakon što su kvaljali sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam sabah Ebu Derda rekao poslaniku wasalam, šta se desilo a na to je poslanik rekao istinu je rekao salva. pa je od prava koja ima žena kod svojeg muža i to da je lijepo odije, da je obezbijedi lijepu odjeću i to da čovjek napravi jedan balans u odnosu prema svojoj vjeri, u odnosu prema svom dunjaluku, prema svom tijelu i prema svojoj, prema svojoj porodici.